je našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Tu Pilát ho vydal, aby byl ukřižován a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Holý vrch hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednou a Ježíš prostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi, neměl spřát židovský král, nýbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsali se. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl. Zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl bez švů od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo. Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metalilos. To tedy vojáci probdli. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdálská. Když Ježíš spatřil matku a vedení ní učeníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učeníkovi, Hle, tvá matka. V tu hodinu ji onem učetník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno. A proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl žízním. Stála ta nádoba plná odsta. Namočili tedy houbu do odsta, a na izopumy ji podali k ústům. Když Ježíš opusil odstav, stait dokonáno jest a naklonil v hlavu skonal. Dokonáno jest. Evangelista Jan popisuje, jak se jak Ježíš se dostane k cíli své cesty. Zde nikdo pláče a v popisu dálosti nyní souci. Výčený popravy probíhá věcné. A jen malá změna v intonaci a tento popis by zněl cínský. Král Židu, Dostane přesně místo uprostřed. Ovšem jeho tluv je Jeho královský dvůr jsou dva souzený zločinci, jeden k a jeden k levici. A byt, nad který vládne, jsou tři ženy s pochybně pověstí. Nahoře na kříži. Vyslý rozsudek osobně ho podepsal porokurátor Pilatos. Ježís nadzarecky král Židů, jezus, nadzarenus rex ideo, zkrátka, Ingrid. Jsou jistě někteří, který i toto ještě berou vážně, a kterým se to nebude líbit. I po ještě smrtě, ještě chtějí pokírat jeho umisiánský nárok. A korát je ten kdo v tuto chvíli potvrzuje královský titul a Tak proti vlastní vůle se stává no, okay. Co jsem napsal, to jsem napsal dlhostejný oportunist a synik se stanem svědkem Ježíšové královské důstojnosti. Nápis kříží se stává jeho pojmenovací dekreis. Ne lidský vláce z Boží milosti, ale Boží syn pojmenovaný uvidíme. Měli bratři měli sestry, tento popis docela vystihuje Ježíšovou situaci. On je jim salivigán. Nejen její moci a zlosti, ale také těm, to nepořečím, těch, které už dávno to oběděl, je vydán zratejům, Schultz jeho dámu je vítán po jeho jeho nebraného dny. Evangelista vybírá jen některé podrobnosti z tohoto děje, ale dává nám přiměřený popis. Zde opravdu není prostor na soucit. Kde jsou v toto tomto že hře lidé, toto jíšovy dělají. Proč jsou tak kruti a bezcrtů? Kde je nejš vlastní zranění? Ano. Toto smrta zranění, Toto by se mělo ukřičovat. Je to, co někde lidé, když jde o, d, lidé, o život. Je to pravý důvod, proč je, když musí se umírat toto zranění, to by se mělo vyvěsit v nejsvětlejších barvách na bouboru a v světelné reklamě. Mr toho tady čteme ve třech jazycích, Ježíš na král Živý. Nejenom hebrejsky, ale také řecky a latinsky, protože tato událost se týká celého světa. Ano, všude má být známo a zjeveno. v už ne, že o tom vlastně nic nevíme. A písmo se naplnilo. Ale úplně jinak než se překalou. Neboď Bůh přece dá svému lidu poznat svou lásku a ukázal správnou cestu z míru a spravedlnosti přikázaných. Říkal lidem něco o lidskosti, ale co se z toho stalo? Jistě, Bible měla pravdu. Písmo se naplnilo. Ale ne tak, jak boží měl písmo splnět. Miluješ svého Boha z celého srdce, z celé své doši a celou sílu. A budeš milovat Brížního jako sám sebe. Takhle ne. Jinak se písmo naplnilo. A důvod, proč se nasplnilo, je, že popravčí četa se nemohla dohodnout na rozdělení ježíšových šatů. Zde, kde Ježíš je obnázen, zde se zjevuje jeho pravá hodnost. Jeho šat z jednoho kuse, jako Ježíš trpí osud, který písmo svatý zvěstoval o trpícím spravedlném. Ano, i toto je samo v Biblii, ale kdy se splní ta spravedlnost? Žijí s ním, i křikuje Ježíš z kříže, Žízen po spravedlnosti řízen po životě, které se nedá uspokojit s několika kapkami. Na kříži Ježíš se loučí se svou matkou a s učerníkem, který ho miloval. On je nazájemný svěřeným. To zamkněl jich měny napsáno jak Ježíš v evangelii bylo napsáno, jak Ježíš dal to nového poměru stahy jeho upředníků, jejich rodinám. A říká, kdo jsou moje matka a moje bratři, kdo činí Boží vůli, ten je brat a sestra, ký a nyní se to zdá jako by založený prvního křesťanského zboru. Zde, z, této, z tohoto kříže se šíří věřitelnost hvězd, zde začíná cesta církvi a každého věřícího zde vznikne církev. Dokonalá věc. Poslední slovo. Ježíšovo. Dokonano jest, jak to zní. My to čteme na papíru. My to neslyšíme, jak Ježíš to vyslovuje. Dokonano jest tato poslední slova Ježíšova, než zemře, mohou znít tak nebo onak. Slyším zde rezignace rozlomeného člověka. Vše je, všeho je v konec. Všechno ty naše sny o Božím království na zemi už není záchrana, žádné východisko, už jenom smut. A nebo všim vyčerpá i člověka, který vytr vytrpěl nekonečně muky, a to už je po svém konci kdy už bude konec utrpení. Nebo slyším spokojený člověka, který doběhl cíl? Povedlo se to. Vyhrali jsme a je to o to, bo toto bude stačit. Jak slyším Ježišova poslední slova? Evangelista Jan možná tato slova Ještě má uši, vzpomíná, a jak slyšení myslí. To vnitření, co čteme na papíru, nám nedává jasnou výpověď. U Jana Ježíš ani nezvedla hlas. nás. Kdo co tady dokonal? Co se na kříži dokončilo? nebo co skončilo, nebo co ztroskotalo. V tom, co lidi dělají lidem bez soucitu, se jejich vina opravdu zdokonanou. Odsouzení mučení popravejí Žíše Dělají zřetelně k čemu jsou schopni vidět. Je to opravdu zdokonalování zlosti. A nikdo z nás na tom není, nepřiní, nezúčastní se. Je to, co tady slyšíme a vidíme, dost důvodu prohlásit smrt Boží, anebo toužit po vlastní smrti. Na kříži vidíme nejhlubší, nejhlubší bod lidských dějen, ale když tento pravdy je Božím synem, tak je velký pátek zanovem synový bod dějem boží. Každý, kdo stojí pod křížem, zde může v koncertě lidské krutosti slyšet Ježíšův hlas tak, že to zní jiný. To je to vítěz nad lidskou krutostí, nad, nad tím, co Ježíš, lidé lidem dělají. Ježíš jde svou cestu až do konce Nedá se k tomu zvěst nenávidit ty, kdo ho nenávidí. Nedá se nutit k tomu se bát smrti anebo pohledat své nepřátelé. Na kříži člověk. Není nic krásného, zůstává strašně reálný. ale co se stává zde na Velký pátek, to zdokonalení zlého, to může každou víru potlačit. Kdo se dívá tváři, tváři to v této skutečnosti, velice snadno končí v rezygnaci nebo v cincu. Tváří v tvář cincu a rezygnaci, ovšem jen slyšet Ježíšův las, dokonaný jest. Z nich jinak, když věřil, a zde jinak, když na kříži zaopravdu zjedila Boží láska. I když se to tady zdá být věcnou zprávu, je to velice osobní pohled na toto je který mluví z Janova Evangelia. Napsal to ten účerník, který podává svědectví, a který všechno to popisoval. Ozývá se účerník, kterého Ježíš miloval. Je to pohled člověka, který měl zkušenost Ježíšova, ne nedílné lásky. A pro tohoto člověka kříž není konec, ale cíl. Na cestě Boží k lidem, kdo vyzkoušel tuto lásku ve vlastním životě, pravdu vidí v kříži ten vidí opravdu v Ježišově popravě triumf a vítězství a v nejhlubší snížený, ponížený, vyvýšený a oslabený nad všemi moci. Ten dokáže pochopit a připouštět si, že zemřel i pro mě. Jede, vidět, je tady vidět, čemu je schopen člověk. A je vidět také, čemu, jak daleko je ochoten Bůh být ve své lásce. Když musí zemřít před začátkem pesachu, aby ho mohl svátkem sundat z kříže. U jeho společníků na pravě a na levé straně to nevíme, jestli, jestli zemřeli tak brzy. Když ne, tak jim rozdělili nohy a ruce, aby brzy zemřeli, aby urychlili její stolu. U Ježíše to už nebylo potřeba. A tak se stává, když neposlnění oběti. Berá Boží, který Izrael zachrání před andělem Musí být neporušené zvíře, nepostředněné. Dokonalá je tento objekt. To, co vypadalo jako medlaný konec, není skrom, ale dokonání. Dokonáv.